salamu alayka ya ya rasul allah a'udhu billahi minash shaitani r-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabb israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli khwaliza hla pripada yo allah nasim i počastio da smo od umetama sallallahu alayhi wa sallam Nega slavimo, njega veličavamo i njemu se zahvaljujemo na svim blagodatima. Salavati selam našoj miljeniku poslaniku Muhammedu, aliih salatu je selam, koji nas je svojim načinom života podučio kako to da budemo sretni na ovome dunjalu, a spašeni na budućem Ahiretu. Salavati selam njegovo častnoj porodici, plemenitima sahabima i svima onima koji slijede istinu dosudnjega dana. Draga brećo i cijenjene sestre, u ovoj večerašnjoj ubarek, noći oči petka i iako je kišno vrijeme u gradu i iako je možda i tuga vjernika obuzela zato što Ramazan je za nas i zato što već se osjeti da su i džamije praznije i da, da jednostavno drugačije hal generalno nego kao što je bio u Ramazanu, taj hale, taj osjećaj koji smo svi iskusili, opet se nastojima nakupiti, okupiti ovde u ovom mešćidru sa ciljem da čitamo i učimo iz života Muhammeda alai i Salama. Jer zaista to je najbolja škola koju čovjek na Dunjalku može da, da se upiše i te škole i da uči. Apskena nam je na putu i poselamiova vas i nastavljamo sa ciljem da, da prenosimo dalje Rasulullahove poruke. I... Kada jedan vjernik ili vjernica osjete u svome životu da mu je vjerovanje njegov oslabilo da je njegov ubjeđenje u Allahu nagradu njegovu kaznu u susred sa gospodarom oslabilo tada treba da prisustuje nekom mjestu gdje se uči znanje jer znanje je zaista ono što oživljava čovjek u srce i zbog toga hvala Allahu pa imamo svoju halku hadisa gdje nam je cilj da oživljavamo srca svoja učenjem o vjeri u naše gospodara preko naše Rasulullah .a A. za početak samo prije što hadis pročitamo pošto prva alka nakon mjesece Ramazana. I generalno ste primijetili svi da je, da je jednostavno sve drugačije nakon Ramazana i Bajram je tek i za nas. Treba nam jedna spoznaja koja će donijeti ono da budemo umed za koji je Allah Jelšanu rekao Kuntum hajera umetin uhrežetelin nas. Zaista ste vi najbolji umet koji se pojavio na zemlji. I zamislite Allah Jelšanu opisuje stredbenike Muhammeda kao najbolji narod koji je ikada na zemlji živi. I sada ti i ja, pripadnici tog umeta, dopustimo sebe da dođe, završi mjesec Ramazan i da zanemarimo, zaboravimo naše gospodara koji nam je poslao taj Ramazan. Kako da budemo najbolji umetak smo to spremni sebi da, da dozvolimo. I zbog toga je vrlo važno da u svom ambijentu i društvu u kojem se krećemo, pokušavamo koliko toliko širiti prave vrijednosti. I mjesec Ramazan je bilo vrijeme kada smo sebi dokazali da možemo. Zamisli 18 sati, ostaviš ranu i piće. I onda ti gospodar traži pola sata dnevno da njemu na sjezdu padneš, da se njega sjetiš i ti kažeš ne mogu ili nema vremena. Onaj koji je postio mjesec Ramazan, onaaj koji je, je svjestan Allah u Ramazanu bio i sebi dopusti da nakon Ramazana zaboravi gospodara ulema kaže da je to pokazatelj da njegov ibadet u Ramazanu nije priljen. A koliko je nažalost bošnjaka koji tako vjeru doživljavaju. I zbog toga iz Ramazana bih htio samo dvije poruke da ponesemo. Odmah onako što smo svježi dok nismo zaboravili šta smo proživjeli u Ramazanu. Dva termina zapamete, termin bedr i termin kadra. Bedr je bio 17 dana mjeseca Ramazana, ali znate li kada? Druge godine je po hijđi. Druge godine je po hijđi, poslanikovoj alaih selam zajednice je post. Čak u nekim predajama se navodi da je post propisan bio tek mjesec dana prije Ramazana. Dolazi objava u Allahu, poslanji će postiti Ramazan, Propisuje se post što je propisan onima prije vas. Mjesec dana nakon toga sahabi svi prijavataju taj propis. I nema nju jednoj predaj da se govori pa kako ćemo, a zašto ćemo, pa gdje ćemo. Nema toga. Sada ja mi je na ovaj tana. čuli smo i pokoravamo se. I šta se desilo u Ramazanu? odma prvog Ramazana kada su postili pobjeda na bedru. Upamtite da nema promjene velike u našem životu. Da nema neke promjene općente u društvu. Dok se promjena ne desi u dušama i sredcima pojedinaca koji čine to u društvu. Koliko danas imaš ljudi koji očekuju. Svako od nas ima to da se testira, samo neko je na većem, neko je na nižjem nivou. Neko se bori satima da počne da klanja i stalno čeka da mu se nešto izvana desi pa da bi on to počeo da klanja. Ne ima šta čekati, iznutra se treba desiti Otluka, Gospodar toliko mi dobra daješ, a tako malo odmene tražiš da ja ne mogu da ti ne padnim na sedždu i to se unutra promijeni. I svaka druga situacija, svaka druga stvar, unutra, u svom srcu, u svojoj duši doneseš čvrstu odluku da ćeš nešto pokušat promijeniti. Onda ti Allah dadne tvoj beder i uspiješ u svijetu. A kadr, kao drugi pojam, to kao noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Vjerujte mi, jedno od tumačenja koje ne sljupšuje svoj ostala tumačenja. Noć kadr bukvalno može da znači noć odluke. Kakve odluke? Šta je bilo u noći kadr? U noći kadre je počela objava Kur'ana. Uputa za čovečanstvo. Furkan ono što rastavlja istinu od neistine. Najvažnija stvar koja može da bude dio jednog čoveka na dunjalku je Kur'an. Jer Kur'an govori gdje da skrene desno, gdje da ne skrene lijevo, kojim putem da ide. Vi dobro znate kako je teško kad sjednete u automobil, ne znate u koji ćete market otići. I dođeš do raskrstice, satra se ti, očulovde ili ću onda skrenuti. se kako je srcima ljudi koji žive u njalu i nemaju nikakvog pojma o tome kuda treba da dođu, dokle treba da odu, a gorivo se troši. Gorivo se manje i manje. Dani prolazi. I zato nam je Kur'an važan. Noć kader je bolja od hiljadu mjeseci, kojih mjeseci. Jedna noć u kojoj odlučiš da će svoje srce veza za Allaha Dok ne svane zora u smislu, dok ne prođe ovaj mrak dunjalka I dok ne svane zora budućeg svijeta Odlučiš da će se veza za Allaha i za Kur'an Ta jedna noć odluke i tvog vezivanja za univerzalne vrijednosti I za živog i vječnog koji ne umere Bolja ti od hiljadu drugih mjesecu koju to nemaš. imaš Zašto? Zato što Allah kaže u Kur'anu Hoćete da vas obavijestim onima koji će biti najveći gubit, gubitnici na sudnjem danu? To su oni koji su svoj život živjeli, a mislili su da čine dobro. I sve će to da je mu propašteno budi. Jer imaš ljudi kad bi sto godina živio, bi sto godina u zabludi bio. Samo jednog gospodara kad se sjeti što ti je veći i teže i vredniji od hiljadu godina života, ne samo hiljadu mjeseci. I zbog toga nas noć kadr vraća na najveću spoznaj. A to je spoznaje da je jedina snaga, jedini sela, jedini mir i spas, uspoznaje u Allahu dželle i vezivanje svoga srca za za Kur'an Allahu džalaluhu Prije nego što pročitam večerašnji hadis, da pročitamo dovi Fatihu, za imamo čiju hadinsku zbirku čitamo. Mi se i dalje nalazimo u klizi koja govori o namazu i još uvijek smo u poglavlju koje govori o klanjanju na Al-Al-Firaš, prostirka. Prošli putih hafza vjersnjavo, te stvari detaljnije. Danas dva hadisa se nadovezuju u kontekst ovoga što smo prošli put govorili. Hadethuna Yahya ibn Bukayr, rekao hadethuna lays hadathani, iqail an ibn Shihab, rekao akhbarani Urwa an Aisha akhbarathu, an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kan yusalli wa hiya baynahu wa bayna al-qibla ati firaash ahlihi i'tirad al-janazati. Pričao nam Yahya ibn Bukayr, njemu lays prenosi a ovog Aisha, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, klanjao, a ona između njega i pravca Kaabe bi bila na porodičnoj postelji, poprije isprožena ispružena, bukvalno govori se ovde poput mrtvaca, potpunost ispružena. U prošlom hadisu nam je objašnjeno više razloga i smisla ovih hadisa, zašto? Jer poslanik alaihi sallatu aleyhi sallam je živi u maloj sobici i njegova soba nije bila dovoljno prostrana, da bi ona mogla da se skroni, skloni u drugi ćošak kako bi Poslanik alejselatu selam obavljao normalno svoj namaz. I zato u drugom hadisu ovde u nastavku kaže se: وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينام ينامان عليه. A iša između isme džeposlanika sallallahu alejhi ve pravca kave bi bila poprečena na način da je bila na postelji na koju su njih dvoje spavali. Da bi Poslanik alejselatu selam obavljao namaz. Samostalno, bilo da je na filo u pitanju, bilo da je iša radi Allaho Anha bila u periodu kada nije mogla da obavlja namaz, ona bi ispred njega ležala na toj postelji i ne bi ometala posljednika, ali se latio selam, namaz. Što naravno ukazuje na, to, ukazuje na to da namaz nije bio pokvaren zato što je postojala ispred njega, nije postojala pregrada koja bi se mogla postaviti, odnosno nije pokvaren namaz kad ispred sebe ima stvar koja prirodno dolazi tu. Ali pokvaren namaz, odnosno zabranjenu je mekruh je kada se prolazi ispred klanjača. I onaj ko klanja treba da ga upozori ruku ukoliko može. Ali ne kvari to namaz na njaču, već to je grijeh onome ko vidi onoga da klanja i prolazi ispred njega. Ali ovo je prirodna predpreka bila. Jednostavno nije tehnički bilo mogućnosti da se iša radi van ha Jedne prilike hoću predaj da na dovježim na ovu, koju navodi Ibn Hibbanu Sume Sahihu. O baš ovakva situacija bila dok je poslanji Kaleji Salaam klanjao namaz. I kaže njemu ja iša radi Allah van ha, kaže Allah poslanji će proučiti ovu za mene. Jo veđen je lep edep kada neko kaže cjeti me sa doj proči proči da uzamene. Naravno to ne znači da ti očekuješ da će sada da će sada biti ta doba odma kabul i tako dalje i da sad neko je možda od nekoga bolji, već jednostavno to je edep dobi da pokušamo da budemo što više jedni drugima u dovama. Jer na taj način kada pokažeš da ti je stalo do umeta, onda Allah džošanu dadne da, da svim drugim ljudima bude stalo da je do tebe. Kažem ajša radijalallahu anha poslanik Muhammedu veley selam Kaže Allah, Poslanik će oprostiti za mene. Mama dali selam Uzman kaže, "Uči dahu kaže Gospodar mud, oprosti ajiš ono što je uradila javno ono što je uradila tajno i ono što je uradila prije i ono što ću uraditi posle od griha." A Aisha radijallahu anha u tom trenutku se nasmije i kaže, "Toliko se obradovala da jednostavno više nije mogla osmije svoga lica da skoni. Velika je radost obuzela." Kaže Poslanik alejselam kaže, "A Aisha je bila radostna, jel si se nasmijala zbog ovoga što sam dovu za tebe opročio?" kaže Aisha: "Allahu posalio kako da ne budem radosna, kako da se ne nasmijem kad se ti, Allahu miljenih zamene da upročiš." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista Aisha kaže: "Ova dova koju za tebe sada proučio, to je moja dova za moj ummet svake noći." I onda se pita insan: "Kako, zašto kad je volite toliko mu sallallahu alejhi Zašto selavate učite? Zašto vam je toliko bitan? Zašto ne date da neko nešto protiv njega kaže tako dalje?" Zato što on nas nije zaboravio ni u jednom trenutku svog života. I na sudnje danu kad najvažnije bude bilo, on će se za nas zalagati kod gospodara, tražiti da nas spasi i liši džehrenemske kaznije. I onda postavimo sve pitanje kad ovih ovaj hadisa čujemo koliko smo mi spremni da damo za njega, za njegovu umenu, za njegovu vjeru, za smisao svoga života. Koliko smo mi u stanju da se odreknemo nekih stvari. Zašto je namaz uvoliko potencira sva ova predaja? Vidite samo tri rivajeta jedni i tiste predaje. Kao da je iša radi Allah vana koja je ovo u svojoj kući, željela da što više ashaba čuje tu predaju, da bi bili svjesni važnosti namaza i u svojim kućama, ali i van njih i u džamijama, ali posebno u kućama. Zašto? Jer nemoguće je da ti odgojiš svoje djete na pokornosti Allahu, ako ono tebe vidi u nepokornosti gospodaru. Tek kad te vidi u pokornosti gospodaru, ima šanse da krene i ono pravi pute. Namaz draga, braću, Allah nama dao kojedini ibadet koji će kod nas da izgrađ jednu osobinu koja je najvažnija osobina koju kod sebe svi možemo da imamo. I dobro znate da je Muhammed alejhi salatu ve selam rekao jedne prilike da ga je sura Hud osjedila. Zašto sura Hud? U, jedni, u jednom predaji se navodi da je neki velikanus njen resulullah sallallahu alejhi i kaže Allahov poslanik da sura Hud govori za to sjedla jer to zato što govori o narodima prije koji su bili Pa su kaženi bili, pa su teške bile kazne za onih koji su posanike ulazi, terivali i tako dalje. Ne, ne, posanik alaih selam u tom su kaži. To je kao ibrati poruka. Osjedila me poruka te sure koja centralna poruka, to je kema u Ustraj kao što ti je naređeno bilo. Ustrajati na nečemu je mnogo teže nego uraditi nešto. Jer lako je praviti evente u životu. Ali vrlo je teško biti onaj koji ustraje na tom nekom eventu da tom događajem da to konstanta postane. I to ono što Allah džalalhu šanu u cilj. I zbog toga treba da sebi svaku zada u svom životu cilj da budemo ustrani strani načinjenju dobrih djela. Pa mak corona bila i mala. Je kaže Gospodar svi svetovali: "Allahi khalaqal meu tubal hayat li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Allah je stvorio život i smrt sa ciljem kojim? Da bi vas iskušao ko će bolje da radi, ko će da radi djela u kojima ima ihsana, kvalitetna djela. te nije Allah rekao li je bluwekum ejukum ekfer Da bi vas iskušao ko će više djela da uradi, nego da bi vas iskušao ko će kvalitetnija djela da uradi? Ko će da uradi djela u kojima ima svijep da ga Allah vidi dok to radi. I to treba da bude prookupacija. Ne samo kvantit, ne samo da bude puno dijela, da se zabaviš ovaj propis, onaj propis, a nikakvog da nema tu osjećaja, da nema razumijevanja, da nema smisla. I razlog zašto mnogi ljudi ne mogu da ustaju na činjenju dobrih dijela jeste, upamtite ovo, zato što nisu shvatili svoj namaz. Allah je nama dao da je namaz pet puta dnevno. Sa ciljem da bi smo se uvijek Allaha sjećali. Još uvijek smo u knjizi koja govori o namazu. I mogao je gospodar nama da dao, klanjajte ujutro, od do osam, sati ali nije smisao namaza da ti to obaviš i da ne znaš zašto si obavio. Već smisao da se uvijek sjetiš nakon dunjalka koji te zanese, da se Allahu vratiš. I zato ga Allah pet puta propisao, pet puta dao. I pogledajte, da bismo ovu osobinu u stranosti koju sada spomnim, kod sebe izgradili, koju Allah dželšanu kroz namaz nama daje da se izgradimo. Dva samo ajta iz Kur'ana. Prvi ajta kaže gospodar, kad eflehal mu'minu, uspjeli su mu'minu. Prva osobina mu'mina koji su uspjeli, znate li koja je? Oni koji su namazima svoj skrušeni, to jest oni koji razumijevaju zašto klanjaju namaz, koji namaz popravlja i mijenja. I zbog toga treba sebi da postavljam pitanje nakon Ramazana, odnos prema namazu i druga stvar. Zamsti togu, odlaziš sad u njalku, dolazi je zadnji trenut svojeg života, dolazi je ti meleki, i oni sada tebi govore, nemoj da se brineš, nemoj da se žalostiš, budi radostan i pokazuju ti tvoje mjesto u dženetu ovo je nešto što je kad ovako čovjek razmišlja prelijepo zvuči ali to je nešto što je moguće da postigne, znaš kada? dva uvjeta treba da ispuničori, koji su to kaže Allah početku, halki na početku Halkinam Allahu sultan proučio Oni koji kažu gospodar naše Allah, a nakon toga ustraju, takvima meleki dolazi i govori ne žalosti se i ne tuguj jer ovo je tvoje mjesto u džende i zbog toga želim da nakon na Mazar ovu poruku i ovaj ibret Govorili smo u Ramazan svojim postom, svojim namazom, svojim teravijama, sadakom i tako dalje, da je Allah naš gospodar. E sada treba da nakon Ramazana ustrajim i da ispunimo ovaj drugi šak. Da bi smo bili od oni koji su ovako počašeni od strane Melika koje je, je gospodar učinio bezriješnim bićima. Želim kao jedan mali savjet i poruku iz ovoga hadisa koja govori o važnosti namaza u kućama i van kuća. Kroz četiri koraka da vam dam samo kao natuknice kako da budemo ustrajni. Jer ljudi danas imaju problem zašto ne mogu da ustraju učinjenju dobrih dijela. Ne mogu da ustraju učinjenju na sabah. Ne mogu da ustraju, da ustraju u obavljanju namaza, u nečinjenju grija. Jednostavno teško je biti ustrajeni. Zašto? Zato što ne znaju koji su koraci ka putu. Ja najvažnija osobina to isti kamen, To je ustrajnost. Učina se Muhammed selam tome. Prva sva, draga braću i sestre, jeste da moraš da razumiješ veru. Razumijevanje vjere. Kada shvatiš da je vjera hrana, i da je vjera snaga, da je vjera izvor dostojanstva i sreće u životu, nema šanse da to ostaniš više. Sve dok shvataš da je vjera skup propisa koje treba da izvršiš iako ti je teško, iako nema snage, iako nemaš volje, da je vjera nešto što utježava, da je vjera nešto što onako treba da se formalno u životu ispuni, bojim se da to uskraćenošće neće biti lako. I vjera nije skup propisa, i vjera nije kao što neki kažu da bude poput čarobnog štapića da to da riješi naše probleme. Već vera ima za cilj da nas odgoji na način da mi shvatimo šta treba da popravimo kako ćemo da smrešimo svoje probleme. Razumijevanje vjere. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men yuridillahu bihi khairan Allah želi dobro da da razumije djelo. Nije rekao poslanik alejhi ve da čini puno djela, da bude čvrst u vjeri u smislu da je ono što bi mi reklo oremnost sve izdržalo. Već da razumije vjeru, da zna da procjeni, da zna da razumije situaciju, da vjera bude njegova vodilja u životu, da se oko vjere sve gradi. I evo jedan mali savet kako možete da postupate ovde. Pokušajte da razumijevate vjeru na način da kada ne nedaj Bože, ne biste bili muslimani, Allah nas je počastio sa tim darom, da imamo islam, ima. Zamisli ne bih da nisi musliman i gledaš sada sebe, da li bi ti za sebe kao čovjeka Nisi muslimani. Zamisliš sebe trenutno kako postupaš. Pogledaj sebi i da li bi rekao u tom trenutku? To je to, svaka čast tom čovjeku. Ili bi rekao da nema lazačeva ovakvih ljudi. To to je jedno mjerilo koje treba da uzmeš iz života Muhameda alejselama, jer nikad niko poslanika alejselama nije odbio zato što je neko djelo loše učinio. Oni su njega odbijali samo zbog svojih interesa. A mi nije mogao prigovoriti ti si ovakav, ti si uradio to, Nikomu nije mogao prigovoriti. Jer on je vjeru svoju živio. A danas imaš situaciju da neko nekom nešto i priča i radi, ali jednostavno vrlo lako sva ta priča može da padne u vodu. Zašto? Zato što smo govorili prošli put rastvorak ima. I zato je vrlo važna stvar da u razumijevanju vjere pokažeš da se ophodiš i prema muslimanu i prema nemuslimanu na način da taj svaki čovjek poželi ovo pravi način života. To mora da osjeti onaj koji nije musliman ako slijedi sunet Muhammeda sallallahu alejhi Jer to je stil koji je univerzalan. Koje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem do sunjet dara nam mana, Razumijevanje vjeri To je vrlo bitna stvar da bi ustrajni bili. Sve dok ne razumiješ veru, dok nije tvoja hrana, već je apoteka koju prilaziš kad ti samo treba nešto. Neće biti ustrajnost. Neće biti želje za ustrajnošću. Teško će da ti pada i namaz, i hijab, i post, i učenje Kur'ana, i sve ostale i badati. Druga stvar, da bi smo ustrajni bili, postarbe dova draga vraću. Dvije najveće istine na Dunjalu koje treba da jačamo u srcima svojim dvije rečence La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah To je istina koja, zbog koje je stvoren čitav dunjalo I sve što postoji Allah je stvorio sa ciljem da na dokaže odnosno da ljudi obožavaju gospodarosti kojeg drugog Boga nema I to je suština našeg života La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah I to treba da preokupira naša srca naš um, naše duše da to bude rečenca prva u našem životu a onda sve ostalo imaš šta god želiš ali kad to bude na prvom mjestu To je svatanje. I druga rečenica haule wala kuvata illa billah. Nema snage i nema moći osim kod Allaha Nema snage i nema moći osim kod Allaha. Stanje u umetu se ne može promijen dok mi ne spoznamo da je naša snaga i naš izvor dostojanstva i moć kod Allaha. A nije nikodovoga ni kod onoga političara stranki ili partiji. Ali tu treba da se promijeni srcima našim. Tu je vrlo važna stvar da svat. Kada je Poslanik kalej selam rekao Muazu i Džebel O Muaze, tako mi Allah, ja te volim. Nemoj da zaboraviš da nakon svakog namaza kažiš Allahumme e ayni ala dikrike vešukrike ve husni ibadet. Allahu moj, pomozi, pomozi mi da činim ti lijepo ibadet, da se zahvaljujem i da budem od onih koji su, koji su zahvalni tebe. Tada je to Muaz prenosio drugim ashabima i dru, prenosio drugim tabinima. Al svaki put bi ga prenosio na način da bi rekao ja te volim, nemoj to da zaboraviš. I Ulema kaže, kogod izvršava ovaj sunne. Zapamati makar ovo za večeras. Kogod izvršava ovu, čini ovu dovu nakon namaza. Kao da mu je direktno poslanik ali selam hediju dao. Jer to je njegove hedija za onoga koga on voli. Kao što je volio muaza radijallahu anu. Al tražio da Allah, da te on učvrsti u činjenju dobrih dijela, u ibadet, Onda će Allah poboda da dadni, da ustreši nakon namazana. Treća stvar jeste da budemo u dobrom društvu. Kontekst. Vjerujte mi, ako išta čovjekovo srce uništava, to je loš prijatelj, loše društvo. Moraš razmišljati s kim svoje sati i dane provodiš. Moraš da razmišljaš kome poklanjaš srce svoje. Moraš da vidiš kako se za ljude vežeš. Jer danas omladina pati u svojim vezama, pogotovo u nekim relacijama koje nisu regularne. Zašto? Zato što nisu svjesni kako treba ljudima da prilazi, Da ljude treba da vole i da ne vole radi Allah. Da vole radi Allaha i da preziru radi gospodara. Njihove činove, naram jer ima dijelova kojima gospodar nije zadovoljan. I četvrta stvar, četvrti korak, kako čovjek da bude od onih koji su sranji, moraš da radiš za islam. Moraš da osjetiš lepot kad nekog uzmeš za ruku i pozoveš ga u džamio, kad nekom je kažeš neki lep savet, neki nasihat, kad osjetiš ajetu koju Allah kaže: "Velteku minkum ummetun yad'una ilal khairi ve yamuruna bil ma'ruf Kaže: "O vjernici, govori se prije toga, Vi mora da budete ummet koji poziva na dobro i odvraća Kao da nam je poruk ovoga, dok ne budemo bili umet zajednica ljudi kojima je prioritet njihovog života i odnosa sa drugim ljudima pozivanja sve što je pozitivno, a odvraćanje od svega što je negativno, nećemo istinski biti umet Muhammed A.S. Al I ne možemo biti ustrajni dok te stvari ne shvatimo. Zbog to je ja kratko samo da ponovim, vjerujte to će olakšati onome ko želi da ustrajan bude. Prva stvar, budi svjestan da nema ustrajnosti, nema ustrajnosti ukoliko čovjek ne čini da u Allahu Đelešanu, mora puno da uza čini. Druga stvar, moraš da gledaš kontekstu u koji ulaziš. Moraš da razmišljaš o tem. Nakon toga moraš da gledaš. Moraš da gledaš jednostavno da li tebe, da li si od ljudi koji u, u, u činjenju za islam radi stvari sa većim sa interesom, sa ciljem da to bude ono čim je gospodar zadovoljen i tako dalje. Nas namaz odgaja i Allah nam je dao namaz kao jedini baljot koji ne možeš i pod kakvim uslojima ostaviti. Stalo smo u knjizi o namazu i to govorimo. Ali vjerujte, dok ne spoznamo važnost namaza I nije smisao namaza kad nekom kažeš hajde klanjaj da skinješ sa sebe obavezu i dug. To jeste propis ali namaz treba da nas odgaja treba da nas mijenja. Jer ti ukoliko si bolestan ne moraš da postiš ukoliko si na teškim fizičkim poslovima i nemaš drugog izvora finansiranja ne moraš da postiš pa nakon dokladeš u zimri ukoliko nemaš imetka zekat ne moraš da dajiš hač ne moraš da obaviš ali namaz čovjek nema opravdanja jedini za koji nema opravdanja na putu, kod kuće, bolestan, zdrav nema opravdan Zašto? Zato što je to i vadet koji Allah dao, da se odgojimo, da budemo od onih koji imaju najveću vrijednost kod seba. To je istikamet, to je ustrajnost. A onda kao u plo toga dolazi da ti dadne, odlazi sa dunjalka, a tebi nije žal, tebi nije teško. Ono što te tamo čeka je ljepše od onoga što ostagaš ovdje. Molim gospodara da učini da cilj naših života bude, da ono u čemu idemo bude bolje od onoga što ćemo da ostavimo ovdje. Da razumijemo vjeru na takav način. Da budemo od onih kojima, koji vjeru uzdižu u očima drugih ljudi, a da ne budemo od onih koji vjeru ponižavaju još drugih ljudi i da nam gospodar podari stra, snage i ustravimo se da nakon mjeseca Ramazana budemo od onih koji čine dobra djela, koji poste koji klanja i konjuče kuranker. To je pokaz Subhanallahi rabbil 'arsil temaskuni salamu alayhi wa sallam assalamu alayka ya ya rasulallahi